A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az önök ízlése leszerepelt Valóságsók, Szappanoperák, Bundesliga frizura, Pankrációk, versenyek. Michael Flatley, Világslágerek Pánssíkra és Okarinára, Hitvány ejtőernyős Elvis imitátorok, Makkos Cipő, Fehér és Richard Kleiderman. Átvesszük az ügyet, és hozzálátunk a kármentéshez. Önkényes mérvadó. Minden hétköznap 17 órától itt a 90.9 Jazzy. Szeresztok kedves hallgatók! Ez az Önkényes mérvadó Orvát Oskárral, Boros Gáborral és Puzsér Roberttel. Rajzfilmekről fogunk beszélni. Olyan rajzfilmekről, amelyek végig kísérték a fiatalságunkat. Olyan rajzfilmekről, amelyek a saját kánonunk, a saját mítoszaink, amelyekben felnövekedtünk. Meg olyanokról, amelyeket már Áraki. tulajdonképpen felnőttként értettünk igazán. Meg olyanokról, amikre nem szívesen gondolunk vissza a gyerekkorunkra. Mert annyira nem édesítették meg, mint inkább... hát inkább frusztráltá minket. Vannak ilyenek is köztünk. Vannak olyan rajzfilmek, amik, amikben fel lehet fedezni, hogy felnőtteknek is elrejtettek benne egy-két kapaszkodót, arra gondolva, talán mert szülők hittették, hogy majd ezt végig kell ülni a gyerekkel, és addig minél kevesebb érfelvágás történjen abban a háztartásban. Giovanni Gatto Ö, például? De, ja, az, az más kérdés, most ugye sorozatokról fogunk beszélni, de valóban a macskafogóban a Giovanni Gatto az ugye Macska Jancsi. azt jelenti olaszul. Mert a Gatto a macska, a Giovanni meg ugye János. 35 éves elmúlt amire erre rájöttem és hát, nem magam. Én, én meg tőled tudom. De, de itt magnizok vele a rádióban mintha mint én most elmondtam volna neked de Robi, úgy hallom hogy te ezt most tudtad meg Bened ez most odastosult. Ja, ja, vicces vicces az az igazság hogy az klasszikus és nem, nem tud kimerülni mert egy életen keresztül találsz benne újabbakat meg újabbakat ilyen olyan ejtőernyős poénokat ami 25 év alatt esnek le <gül> Vegyük is az első ilyet. kérem a következőt, ugye ez nem más, mint a Dr. Bubó, ami 1974 és 83 között gördített ki epizódokat, és, és ugyanaz az istáló, mint a macska fogó, amit az előbb említettünk, Romhányi József és Nep József a, a, a szerzői, illetve Nep József és Ternovszki Béla rendeznék. Ez egy elég, elég érdekes világban játszódik, ahol ö, egyrészt más problémájuk sincsen, mint házi orvoshoz menni, másrészt ez a csörmester figura, aki ugye a, a helyi, helyi rendőri erő. Ő mintha több hatalommal rendelkezne, mint amit mi ezen a kontinensen megszoktunk. De az is milyen érdekes, hogy akármi probléma van, de tényleg akármilyen probléma felmerül, rögtön az orvoshoz menne. Mert az egyetlen tanult ember az egész erdőben, érted? Egy maréknyi útjok között persze, hogy az orvos a, a legolvasottabb, legiskolázottabb, de az állatok között? Hát ott meg pláne. Hát Jodan? az állatok között a bagoly az az, ami az orvos az emberek között. Ő, ő, ő a bölcsességnek a, a, a megtestesítője. És a, a csőrmester, az meg, hát ő, ő egy ilyen rendőrbíró, aki, aki ő, így a, a hatalmat ké, képezi, és képviseli, és amikor tudja használni a kultúrált bubót a maga hatalmi céljaira, akkor használja, és akkor jóba van vele, abban a pillanatban, hogy az útjában áll, elsöpri. Tudod mi a benyomás erről a két figuráról? Képzeld azt el, hogy egy ilyen, egy ilyen középvezető is csávó, két diplomával három nyelven beszél és hát lemegy edzeni, mert ugye az irodai munka mellett nem árt a mozgás és ott az edzőteremben megismerkedik egy ilyen tajt gyúros csávóval, aki, aki viszont másra se jó a világon csak gyúrni de ez az a közeg, ahol találkozik egy ilyen tanult ember meg egy, meg egy ilyen kis kokszos, koksos, ilyen kis húsgolyó és, és valahogy, valahogy ilyen benyomásom van, hogy a csörmester a gyúrós és a, a doktor Bubó meg a konditeremben néha letévedő, alibi-ből edző, tudod. És az Ursula, akinek, akinek egy szív volt az orra. És így, ha, ha ránéztél, akkor láttál egy szívet, mert így jelezte, hogy ő szerelmes bubóba. És ő valóban szerelmes. Tehát egy medve egy bagolyba. De hát, hát, hát látom. Már olyat, hogy egy medve nagyon-nagyon komoly szexuális ráhatást gyakorolt egy nála kisebbre, és egy Oscar-díjat is kapott érte, utána Leonardo DiCaprio. Ez ez ezért az LHD Ez volt. Az az azért a párforró pillanat. De ez nagyon szép, minden csak. Azért beszéljünk egy kicsit doktor Bubóról is. Nem tudom, hogy nektek mennyire van meg az ő személyisége. Én azt nem értem, hogy tud Zakóban repülni. De, jó, de valójában ő is egy szélhámos. Tehát az hmm. kiderül, hogy ő nem egy tanult ember, csak úgy csinál, mintha az lenne. Hogy lenne, hiszen egy bagoly? <gül> <gül> az állatokhoz o o képest az valójában. Oké, okay, de valahogy gyönyörűen vegyíti, az ilyen tudományos és áltudományos ezoterikus dolgokat a legnagyobb ilyen minden egyben blokk típusú baromságokkal. Mivel szerinted az ezotéria nem tudomány, Boros? Uh, ja, hát bocs, jó, szépen nézünk. Figyelj már a, figyelj a, a, a szöveg reflektál erre, hogy jónak lápsó. Tehát, hogy itt most mi haszontalon dolgokat fogunk adni a Nem, ez, ez, Nem? Ez, egy, ez egy brutális kritika a doktor Bubó a kádár rendszerről. Egy rohadt kemény <gül> szatíra a kádár rendszerről. Arról a világról, ahol még durvább, mint a rendszer, mert ezt legalább még emberek csinálják, azt meg még feszítsük egy kicsit tovább, rakjuk ki az erdőbe, személyesítsük meg ilyen állatokkal, és meg lehet mutatni, hogy milyen az, amikor tökéletesen alkalmatlan emberek kerülnek mindenhova. Mindenki A totális kontraszelekció. Mindenki a legalkalmatlana arra, amit éppen csinál. A teknőc az a járő. Az a küldönt. erdő, csúcsosodik. A teknőc a nem a leglassabb állatra bízzák, hogy vigyál a levelet. A egyetlen Itt... egy rosszabb választásod lehetett volna a küldönt szerepét kijelölni, ha valamelyik növényt választott ki az erdőben, mert az lassabb. Nem? Azt meg kell várni, amíg oda nő. Ami a nő, hogy már eljut a csomag a keresztül. Nem, nem, nem. Hát, ö, pont az a lényeg, hogy, hogy a, így, lehetett, így lehetett a kádár rendszerben elmondani egy ilyen moró kritikát egy ilyen rohadt kemény kritikát. A, És ez hogy csúszhatott át uh, acélgyúri bácséknál? Azért, azért, mert az állatkák azon? voltak. De az acélgyúri bácséknak hogy leesett, az acélgyúri bácsék folyamatosan használták ezt, folyamatosan operáltak ezzel. Pont ezek a szelepek tették Aha. a kádárrendszert a legvidámabb barakká élhetővé. Ez legitimálta a kádárrendszert. Ez szeretette meg a néppel kádár János. Ez az, ami hiányzott a rákosi De rendszerből. A bár a bár ez okozta 56-ot. Hát a, Tökéletesen, pontosan ez kellett, ez különböztette meg, igazán ez, ez tette élhetővé, azt a rendszert a ez a terve volt, ez a szándéka volt. Tehát, hogy itt pont arról van szó, hogy mi ebbe beleláthassuk, ebbe beleláthassuk a rendszernek a kritikáját, és ez is egy szelep legyen, ahol leeresztjük a gőzt, ami majd nem fog robbanni, De Robi, hogy nehogy azért... megismétlődjön 56, erről szólt a rendszer minden erőfeszítése. De annak azért örülünk, hogy mellesleg ilyen színvonalas kulturális produktumokat termeltek ki. Mert azért az, abban egyetértünk, nem, hogy azért ez elég jó igen, mérségű dolog. Igen, adott, igen de módon. imádjuk például a hobónak, a, a bennek a vadászat című lemezét. De hát érdekes módon az is megjelenhetett, Az is ö, lemezre került, az is forgalomba került, meg lehetett venni. Annak ellenére, hogy nyilvánvalóan a rendszernek a kőkemény kritikája volt, mégis engedte a rendszer, és azért engedte, mert a rendszer mindvégig ezekben a szelepekben utazott. Hígyónak lápsó, madaraknak fogsor Diktál a beteg, írja a doktor Beszél majd a utókor! Kire? ha, ha, ha, ha doktor a guborot! Döhög a harcsa, reomás a mókus Nem segíthet rajta, csak a pszichalagos Beszél majd utókor! Kire? ha, ha, ha, ha doktor a üllentett a hüllő, ez a vén bolondos, csak úgy rektor úr ő, ahogyan én arra a majd az utókor, ha ha ha, Az majd az utókor, Az önkényes mérvadó a 90.9 jazzin, A műsort szabadságunk alatt felvételről sugározzuk. Bőrendünkben Kleidermannal, pletly a a versenyekkel, és a pankrációval épp más kultúrákból veszünk mintát sajátunk értékeléséhez. Az eredmény borítékolható. Az önkényes mérvadót halljátok, rajzfilmekről beszélünk, olyan rajzfilmekről, amelyek végig kísérték a gyerekkorunkat, fiatal felnőttkorunkat. korunkat, meg azt, a, meg azt a kulturális hatást próbáljuk vizsgálni, amit ezek gyakoroltak ránk. Ilyen például a frakka macskák réme. Ugye frakról van szó, aki egy vizsla, na ő igazán magyar kutya, ez a magyar, magyar ö, nyugdíjas társadalom, akiknek már a, ugye a gyerekek, unokák, ezek már mind-mind-mind kirepültek, és ma már csak a, a kutyával meg a macskával éldegélnek, és hát várják a, a véget. De a vég helyett a, a magyar televíziónak a rajzfilmosztálya, vagy stúdiója jön, és belülük lesz, belülük épül a, a jövendő nemzedékeknek a tudata. Ugye itt van velünk Szerénke, és itt van velünk Lukrécia, a két macska. Ők a főszereplők, meg frak. Valójában a mellékszereplők az emberek. Azért van egy pár ilyen. Én elkezdtem fölírni magamnak a karaktereket, és leírtam, hogy Károly bácsi, Vilmanéni, és utána a Frakkot, a szerénkét és a Lucrétát. Igen, de valójában és a Frakk. közben jöttem rá, hogy ez a két fickó, a, a Vilmanéni és a Károly bácsi, tényleg csak a, a vokál. Abszolút. Valójában a, a, a két főszereplő, Lukréciai és Frakk. Uh -huh. Valójában szerénke is hátrép szerepel. Szerénkének az ostobasága az, ami általában a Lukrécia tervét dönti, De valójában a helyzet az az, hogy a, a, a szülők azok, a, azok az öregek. Ugye a teljesen kockafejű fejű bácsi. a a illetve David Kultárra. Ilyen, ilyen és és, és a, a, a Károly bácsinak a fia az a frak, hogy hát nem a fia valójában, értjük, hogy a kutyája, de a fiának a helyére került, uh -huh. vagy a fiának a helyére fogadta. A, a, az irbanéninek a lányai, Virna. meg a Lukrécia, meg a szerénke. Teljesen nyilvánvaló, hogy a lány helyi értékén állnak a macskák, hiszen ezek személyiséggel vannak feltöltve. Ezen meg a macskák. Igen, meg egyébként is lánymacskák. És a frak, aki meg egy éppen egy fiú kutya, milyen érdekes, az pedig a az pedig a, a, a maszkulin identitást hordozza. De nagyon ostoba módon. Mert buta, mert buta igazából az esze az állatok között egyedül Lukréciának van. De eleve miért macskák réme? Tényleg, a Mert megkergeti őket, azok megmenekülnek. Jaj, de. Mindig azt a... mint amennyire. Na jó, ezt a de címbe meg is volt. Tehát abban, hogy frakkabacskák rémében van irónia. Uh -huh. én én minden résznek az a vége, hogy a frak a konfliktust úgy oldja meg, hogy jól megkergeti a macskákat. Uh -huh. Tehát lehet, hogy valójában a macskáknak lenne igazuk és befejeződhetne úgy is a történet, a hogy a macskák győztek, de akkor a Fraki így jól megrázza magát, és akkor no, megálljatok, és akkor így színnik halójában Valójában, valójában az egész torít a frak türelme teszi lehetővé. Te csak azért taktikázhat, tiki-taki taktikázhat Lukrécia, mert a frak, türelmes és nem kergeti meg már az első percben. Meg hát elég hülye rajzfilm lenne, ha már az első percben kergetné őket. a torkát valamelyiknek. <gül> Igen, nem, belülről a TV képernyőhöz csapkodná <gül> ilyen üvegkangozat. <gül> pum, pum, pum. Jó, de minden egyik epizódban az van, hogy a macskák gyakorlatilag hülyére veszik a frakkot. Uh -huh. Vagy legalábbis megpróbálja. De nem a macskák, hanem Lukrécia. De az Igen, az, az A CSS szerénke picit olyan, mint a TNT-ben a Dobrádiákos <gül> és az Inti. <gül> <gül> Ugye? Tudod, az Ákos és a másik. Nem, olyan, szerintem, ahogy, szerintem meg úgy néz ki. Beszéltük. Szerintem meg úgy néz ki, hogy a nőnek annak két nagyon erős archeitípusa, a Lukrécia és a szerénke. A Lukrécia, ő a fanfatal, ő a démon, ő a démoni nő, aki a, a csábító, aki behálóz. Aki elragad. A szerénke, ő a naíva. Ő a Marilyn Monroe. Ő a, ő a szőke butácska. Azt hittem, hogy az, az, az szűzmáriát fogod elővenni. Nem, nem Mária, nem, Mária és, Mária és, Mária és Mária Éva Andorlan, ezúttal. Nem, nem. De ez is két nagyon erős archetípus. Uh -huh. Mind a kettő a, a, az Évához tartozik. Ugye itt Teljesen Luk Lukécia, a Schubert Éva. A, a Aha, szerénke pedig. Páradi Hédi. Uh -huh. Nem más, mint. És, és FRAK pedig Szabó Gyula? Szabó Gyula a magyar népmesés szab, mesélő Szabó Gyula. Forever mese hang, Gyula. Meg kalambó is egyben, ugye uh -huh. ja, az is Szabó Gyula. Na mindegy. Na érdekes rá, lenne bár. egyébként egy kalambó hangot bekeverni egy FRAK kép alá. Nem? És a FRAK így visszajön az ajtóból a szivarral, ráhamuz Írma néni csipkéjére a tévétetein, hogy van itt, volna itt még valami. De Hol volt tudjuk? Szerénke fél kilenc kor január harmadik? Hát azt tudjuk Robi, hogy neked kalambóról sincsen túl jó véleményed. De nem most nem, nem a jó véleményem, de a kalambót most hagyjuk, mert a kalambó az, izé az az szerintem gyalázatos, de erről Szabó Gyula a legkevésbé. <laughs> Ez is meg vagyok győződve. De, de egyébként a Calambo nagyon népszerű, ahogy az emberek szeretnek tűzbe bámulni, úgy a Calambo újabb és újabb, teljesen tökéletesen egyforma epizódjait, dramaturgiailag százszázalékosan egymást lefedő epizódjait is, megbabonázva nézik. De Egyfajta delejes egy de mámorban, hogy így Úristen megint megtörténik ugyanaz, de kicsit másképp. Mintha újra álmodnám ilyenek, ugyanazt az álmot, de ezek nem a visszatérő álmok, a, a, a, a kalambó epizódok? Ugyanazt az álmot újra meg újra, de egyébként so sok rajzfilm így működik. De Sőt, ha, szinte az összes. Mindegyiktek van egy dramaturgiája, és az ismétlődik mindegyik alkalommal. Hogyha megfigyelitek, a Zseb TV is így működött. A TV-ben is minden egyes alkalommal, ahányszor előkerült a a bármelyik, bármelyik műsorszám, az ugye hat állandó műsorelemből állt a FTV bármelyik előkerült, mindegyiknek a dramaturgiája százszázalékosan azonos. Ezek ilyen tök állandó ö, ö, dramaturgiai elemek, amelyek még a mítoszokban is, ugye tök állandó elemek kellett, hogy legyenek benne a seregszemle, a, a, voltak ilyenek, hogy invokáció, voltak ilyenek, hogy Deus Ex Machina, voltak ilyenek, hogy Enumeráció, millióféle... Én Mi Állandó elem, állandó elem, és valahogy ezekhez nyúlnak vissza ezek a sorozatok, ezek a rajzfilm sorozatok is. De ugyanez a kalambó, hogy az emberek valójában élvezik a változatosságot de élvezik az állandóságot és az ismétlődést. És ezt a kettőt, ezt egyszerre tudjuk megszerezni nekik a kalambóval. Hiszen újra meg újra ugyanazt nézik végig, mindig pontosan ugyanaz történik, és pontosan ugyanúgy. Azonnal tudod a legelején, hogy ki a gyilkos. Nem, nem a nyomozás egyáltalán nem az az érdekes. Ki is iratkozik abból a világból, ahol a, a kribik nem, zajlanak nem a, a sztori, kalambó. Nem a sztori viszi, -e, ezek szitkomok szituációs komédiák, a karaktert szereted, akit odaraksz ide-oda különböző helyzetekbe, de nem kell annyira különbözzön a helyzet. De azonnal, fogod, nyilkos, de azonnal tudod, hogy mi fog történni. Az egész történet semmiféle meglepetés nem okozhat a formátumból fakadó. Ennek Van az a nyugdíjas funkciója van, hogy legyen még valaki a nappalitban. És Igen, a, frak a, fraknál is, a fraknál is, ugyanez van, a vízipók csodapóknál is ugyanez nektális. van, az, az, az összes, az összes öö, rajzfilmnél, de van néhány rajzfilm, ahol nem ahol mindegyik epizód új, és mindegyik epizód meglepő. És ezek az igazán jó rajzfilmek. És ilyen például a Mézgagéza, ahol nincsen ilyen dramaturgia, ilyen állandó dramaturgia, pedig vannak olyan dolgok, hogy mondjuk a Mézgagézában is dramaturgiailag egy valami megtörténik. De, mind, de, de mindig, mindig valami kiderül, mindig valahogy, még hogyha van is állandó dramaturgia, a dramaturgia csak egy váz, ami élőszövetet tart. És nem pedig arról van szó, hogy van egy van egy formátum, és azt a formátumot azt újra meg újra le kell gyártani, és, és újabb és újabb szereplőkkel el kell játszatni, meg újabb és újabb hősöket kell létrehozni, hogy ismétlődjön önmagáért ugyanaz. Valójában ez a tűzbenézéssel függ össze szerintem. A réges-régen a televízió az a tűz volt, és az emberiség év százezredeken keresztül nézte úgy a tüzet, ahogyan mi ma a tévét. És hogy valami nagyon hasonló dolgot várunk, a tévétől, mint amit a tűztől kaptunk. A tűz egy folyamatos ismétlődés, egy kiszámítható ismétlődés, változás, de állandóság. És azt gondolom, hogy a kalambó, meg a Vizipók, Csodapók, meg a Meganyi Rajzfilm pontosan ezt az élményt akarja megszerezni nekünk. Önkényes mérvadó a Puzsér robert és Boros Gáborral, itt a 90.9 jazz Saját gyermekkorunk rajzfilmjeiről beszélünk, magunk nevében, mert 40 epsilon sugarú környezetének megfelelő életkorra rendelkezünk. Épp a fraknál tartunk, azt írja egyébként Lukréciáról, hogy kövér fekete macska, fondorlatos és ravasz. Mikor volt az Az kövér, az a Nem kövér, egyáltalán nem kövér. A Lukrécia az... Body ami itt történik. Igen, igen. Az az igazság, hogy a Lukrécia az... Az, az, az kiemelkedik az állatvilágból még, hogy mondjam ő, ő, ő, nem, olyan, ő nem olyan ostoba Mindegy, mindegyik másik igazából a, a szerénke ő a legkorruptabb az állatok között, ő a legkorruptabb ő mindig arra hajlik, amerre a tejci a, a, a, a lukrécia ő kifejezetten gyűlöli frakkot tehát, hogy ő, de ő kifejezetten gyűlöli. A, a, a szerénke igazán nem is gyűlöli a frakkot. Sokkal jobban szereti a tejcit annál sem, hogy ő gyűlölje a frakkot. Aha, És tudja, hogy ahonnan átszabadó. a tejci jön, a tejci jön, a frakkot tanyázik valahol. Arrafelé. És hogy a frakk az a tejci érméjének a másik oldala. A Lukrécia az úgy akar tejcit, hogy a frakkot nem akarja. De nem ajlandó elfogadni ezt. Nem érzitek úgy, hogy ez a mondjuk a frakk, az a Mr. Stokes a engedett Milordból, a a szerénke az a, az a Miss Popi, uh -huh. és a Lucrécia pedig a, a lesbi Miss Sisi, Nem? Egy picit. <gül> és akkor a, a frak választja előket a konyhán található jó, jóságoktól. Én még azért visszatérnék egy picit arra, amit a Robi az előző blogban mondott, hogy újra és újra ugyanazt éljük meg, új, újra és újra ugyanaz a történet ismétlődik, uh, ugye kalamb kalambót uh, hoztuk példaként. Hmm. És ugye ez valahol a frak típusú rajzfilmekre is jellemző. És hogyha én most azt mondom, hogy fraktál, hogy a frak. Nem egy, a frak eszik egy tálból, amiben bele van festve a frak, ahogy jó, eszik hát, egy tálból és akkor abban benne van a frakkak, mint mm, megint Igen, igen, de minden, minden, minden, igen, igen, és igen. Ezt, ez a tökéletes fraktál, nem? Mm -hmm, hát és minden újabb epizód egy picit az előzőnek a leképezés. A, a a leképezés. <laughs> frakkot. <laughs> Áttálalja. <Igen. laughs> Ö, beszéljünk a ho a -ho Na az a ho, -ho horgász ugye ez, e, ezek a, az eddigiek, mondjuk a, a frak, abban el volt rejtve egy kis egy kis trónok harca, tudod? Hatalmi erők, lukrécia, frak, a kettő között ügyesen játszadozó, herélt szerénke. <gül> ő jól taktikázik, de igazából se, sehová nem húz érzelmileg. Ugye a, a doktor Bubó tele van különböző utalásokkal. Ha más nem, a tényleg a... a Teknődzernő személyében, aki tökéletesen a neki nem megfelelő állást. De a medvére van bízva, hogy ápoljon. Tehát a medve az ápolónő. Tehát teljesen érted, nézed már meg mindegyik szó szerint egy vicc. És a hülyeség, hogy a bagoly okos lenne. Egyébként ez is egy ilyen finom jelzés. Most ehhez képest, Ez honnan jön ez a feltételezés, hogy a bagoly az okos? Mert könnyen projektáljuk az okosságról, az okossággal kapcsolatos. A bagoly szemüvege van? Nincs szemüvege. Ez is A valami... szemes bagoly. Van egy ilyen... Nagy kerek de... szemüregge van, vagy... Nem, Na, arról van szó, mert Ismerem a karaktert, A bagoly... De a, bagoly... a bagolyna, az, hogy... A bagoly, a bagoly az egy olyan karakter, amire... egy olyan karakterisztika, amire mi könnyen tudjuk ráprojektálni az okosságról való fogalmainkat, elképzeléseinket. Valójában bennünk van az okosságról egy kép, és ar arra egy jó projektív felület a bagoly. Egy rossz projektív felület, a... egy sokkal rosszabb projektív felület a béka. Az biztos. Érted? Tehát, hogy, mert, de valójában tudom, nem arról van szó, hogy a bagoly a okos lenne, bár a békánál nyilván okosabb, hiszen nem vihet a bagoly eszi a békát, de, de a, a bagoly nyilván okosabb, mint a béka. De, de nem azért tudsz rá könnyen projektálni, hanem mert, a, mert egyszerűen projektívabb felület az okossághoz. Szerintem a Lafontaine ezt a projekciós hálót, ezt rendesen átrendezte. Nem? Tehát mondjuk a, a, a hollóhoz társított el mondjuk lopást, mert az a szarka szokott lenni. A róka mindenképpen mi a Nem a különbség volt. a kettő között ugyanolyan fekete madár holló, meg a szarka. Vagy hülyeséget mondnak? Nem, ö, én szerintem nem mondasz hülyeséget. Egy ornitológus vagy egy erdőkerülő szerint viszont igen. Vagy városkerülő. Aki kerüli az erdőt, én, az én nem pofázol nem az erdőről, jó? Ja, már be! Nem? ahelyett, hogy bemenne ja, kellő, munkakerülő ja, ja, a ja, munkakerülő pofázik arról, hogy dolgozzunk <gül> na, hogy már erdőkerülő arról beszél, hogy mi az erdőben <gül> szóval. ahelyett, hogy bemenne ja, oda akartam kiukadni, hogy a hohorgász -ho az nem tartalmaz ilyen utalásokat véleményem szerint tehát, hogy ott tényleg az volt a szándék hogy gyerekeket szórakoztassunk Ö, ugye itt más istáló a Fraknál Bálint Ágnes volt a szerző a ho, -ho, -ho horgász esetében ez a, ez a Csukás Sajdik szerzőpáros és dargai féle rendezés na most a horgás horgász az, az egy fél kegyelmi, nem? Fogy Fogy de egy szertés, teljesen fogyatékos a csavó. de és a és horgásznak mondja magát és az életben egy halat nem fogott és egyetlen egy epizód van a valami karácsonya van, vagy születésnapja van, amikor a halaknak megesik rajta a szíve, és így megszerzik neki azt az örömet, hogy valaki beáldozza magát, hogy kifoghassa a horgász és akkor valami olyan népünnepé, valami olyan fiesta kezdődik a ho horgásznál A ho az mire lehet felfűzve. Erre a nagyot mondó horgászra, aki mi azt hazudja, hogy mekkora halat de valójában. A taxis és a horgász ilyen szempontból egy, ektőről fakad nem igen de valójában újamra horgászat, mecsetet ott ott ott az áthajolt a pénzhez a sebváltozás az az az nem az egy valamivel nincs tisztában már mint az alkotók, a horgász az tisztában van hogy nem a halról szól egyébként lehet, hogy a orgás nincs tisztában hogy nem a halról szól ez az egész hanem, a, hanem arról, hogy legyen kifogásom arra, hogy a parton ülök és meditálok. Na erről van szó. Ez, a, ez a horgászat, horgászat lényege. Semmi, semmi, ne semmi, köze a halhoz, semmi köze a halhoz. Semmi a halhoz. De amikor kifogja a halat, boldogan rohan haza a feleségéhez. Valójában, hát, ha bizonyítási kényszeres... Bizonyíték, bizonyíték, Bizonyítékot arra, ég. hogy ő tényleg azért van. Ja, mert azért, az, az asszonynak szóval legyen, nem tud van. más téren bizonyítani. Arra gondolok? Nem, nem, nem, nem, nem az asszonynak nem tud más téren bizonyítani, arról van szó, hogy bizony, azt kell bizonyítani az asszonynak, hogy jogos, hogy nem volt otthon és nem végzett házi munkát, hiszen ő hozott egy a halat, amit ő kifogyott ettől a nőférfiasabbnak érzés, és egy kicsit be is nedvesedik. A Érted? Haltól. Tehát nem a haltól De egyáltalán, a attól, túl. hogy a vadász hozott haza valamit, vagy a halász hó horgász hozott haza. Érted? Ha harról szólna, ha halfogásról szólna, akkor ha hálóval halászna, mert a hálóval halászás annak nincs sportértéke. Érted? Lehúzod a, lehúzod a halastavat. Érted? Behúzod róla a halat. A horgászat az arról szól, hogy te, te egy játszmába lépsz. Adsz esélyt a halnak, nem arról van szó, tehát hogy arról van szó, hogy ő te lép, lépre csalod. És ha sikerül lépre csalnod, akkor kifogod, ha nem, akkor csak ültél a parton, és valójában a lényeg az, az, az nem arról szól, hogy halat akarsz. Ezért nem halász vagy, hanem horgász, hanem arról van szó, hogy ö, meditálni akarsz, de, az, de, a, de de a puszta meditáció nem elég ahhoz, hogy megülj a seggedet de ha van egy kapásjelző rögtön lebúziznak, hogyha, hogyha meditálni kezdett ha horgászol, akkor az rendben van akarhatod a csomagot Abszolút. meg meccseredményekről, meg lóversenyről okoskodhatsz, az rohadt férfias igen, igen, igen, igen, de valójában arról van szó hogy te azért ülsz a parton, mert meditálni akarsz uh -huh. de hogyha nincs egy kapásjelző amit nézzél akkor nem tudsz meditálni, ez az igazság ez az igazság, nem olyan könnyű meditálni de ha már van egy kapásjelző, vagy ott a bot vége, amit nézhetsz, uh -huh. akkor, akkor már sokkal egyszerűbb. Akkor -e? már sokkal egyszerűbb. Egyszerűen felhatalmazást kaptál a feletteséntől, meg a kulturális ö, kontextusod, Beágyasztál egyszerűen egy ilyen meditációs Eszközt, egy lehetőséget, egy, egy kifogást arra, hogy ülhess a parton és nézhessd a vizet, ami a legjobb dolog a világon, mint tudjuk. Nem, nincs, nincs egy... De miért a legjobb dolog egyébként, amikor a, a parton ülsz és nézel a vizet, eset, nézed a vizet, esetleg tábort, tábortüzet gyújtasz? Van fogalmad? Miért ez a legjobb dolog? Miért ez a legjobb dolog a világon? Mert, mert a négy mert elem egyesül lehetsz. abban a pillanatban a négy elem. Mm -hmm. Ott van a föld, ott van a víz, ott van a levegő és ott van a tűz. A hohohorgásznál tartunk, és ugye megfejtettük, Jó, hogy hát mi? persze azért szeretnek meditálni, vagy nem, azért szeretnek horgászni, mert így köntösbe bújtatják a meditációt. Na most az a nagy kérdés, hogy ez így van-e? Gondoljatok bele! amikor horgászok ö, mellett mentek el gyerekként, rám mindig rám szóltak a szülők, hogy halkan, mert eliesztitek a halakat. Hol nem szarják le a halak, hogy én beszélek-e? Ez tényleg igaz? Nem azért van, mert meg eliesztitek a horgászokat? Nem, azért van, mert allakat, a alakat, mert a víz nagyon jól viszi a hangot, és tényleg ijesztítek a hallakat, tehát nem Igen? szabad kiabálni tehát akkor, amikor orgászolja. Akkor ezt nem azért találták ki, hogy a medit nem, meditációt Nem, ezt nem azért találták vele. ki. Nagyon-nagyon durvájól jól viszi a hangot. Hogyha, le, hogyha lemész a víz alá, és onnan hallgatózol, akkor, akkor, akkor hallod, hogy a víz alatt elképesztően jó hallásod van. Elképesztően jó. Na de leginkább olyan dolgokat hallasz, amiknek, amelyeknek kontaktusa van a vízzel. Na zajó, igen, világos, penék, de a világos, de a parton a parton elhangzó hangok, azok felhangosodnak a víz alatt. És attól Kóban megijednek meg. a, halak? Nem, nem a halak? A halak arról van szó, hogy jönnek különböző környezeti zajok a vízen kívülről is? A halak, azok folyamatosan ö, ö, arra tendálnak, amerről kevesebb veszélyt éreznek. Ez egy ilyen, ö... de, egy, de egy kukacsal le lehet őket kenyerezni, vagy egy kenyérrel le lehet őket kukacozni. Van Valójában nem. arról van szó, hogy nem merték azt az egy kukacot se feltűzni. Valójában az egész a lényege a hohó -ho orgázban, a horog Tényleg, nincs rossz. Ho horgás horog, horog nélkül. Miféle horgás, hát a nevét a horogról kapta basszus. Pont az a lényeg, hogy te egy horoggal fogod ki nem hálóval, hanem horoggal, és nincs horog az egészben, mert nem lehetett feltűzni a kukacot. Nem hát, ilyet a, ho -ho a kukac az nem csinál. szereplő volt, hanem a, kuka, hanem a kukacnak egy ilyen öve volt. Én, és felrakta az övet. De magára rakta föl, ő saját magára. Ő saját maga magára, önként, igazából igen, önként. Igen, igen, igen. Ez az, előn az, előn az a rabszolga, ez az, az a rabszolga, amelyik a lábára, a saját lábára rácsatolja a, a, a láncot. És föl nem merült, hogy őt odalent meg fogják enni a halak, tehát ő, nem, ő a, hatalmas, a hatalmas, hatalmas panságban volt lent a halakkal. Fia, a kukac az két világpolgára volt. A kukac volt a legnagyobb király az egészben. Ő szopatta a horgászt, miközben lent a halakkal és kiröhögte a horgást. Tehát, a horgász azt gondolta, hogy ő használja a kukacot, valójában a kukac mert a, a kukat folyamatosan visszaélt ő kettős ügynök volt. Ő folyamatosan kifelé azt játszotta, hogy ő ott lent halakra. Oh, oh, ő dolgozik. Ő dolgozik, Arra igen. Hivatkozott, hogy ő dolgozik De senki nem tudja megnézni, hogy ott Igen, igen, igen, mert a, mert a horgá... horgásznak nem. nincs hal szeme, nem tud lemenni és megnézni, hogy mi van lent. <gül> Halszem szem optikája lehet. Egyébként meghallgathatta volna nyugodtan, de a horgász hülye volt ehhez. Tehát tényleg borzasztóan hülyére vették valahol a, a hó horgász a halak részére, ő volt az ő ukrín benedekjük. Nem, hogy szerették, de a művészetét nem tisztelt. Tresélmény élmény volt. Igazából a halak úgy szerették, ahogy tényleg az ukrín benedeket szeretett. Vagy valami, valami, tehát ez, ez, a, igazából ők, ők a, a horgászt azt szerették, hogy ilyen nyomorult. Félt, tulajdonképpen úgy voltak vele, hogy amíg ez a nyomorult horgász jön, addig semmi baj nincsen. Mert azért hmm. ők is sejtették, hogy létezik a teremtésben olyan, amelyik veszélyezteti őket. A, de mondták, Balázs, ez, aki jön. Jön. Igen, De Vagy tudták, hogy halálsz. ez nem a Balázs Péter. <gül> Tényleg Balázs, Balázs Péter. El... És a kukac Mikó István. Igen. Aha. Kicsit ilyen Hát nem akarok rossz indulatú lenni, mert Víg Színház színészekről van szó, de azért egy picit egy ilyen és felhangja is Kaskabarés van. és felhangja, azt gondolom. Igen, ennek az összeállítás. hogy kerültek a Vixínházba Színházba ezt ennyi közé? És víg? Az sem életlen. Lehéz egyben tartani ezt a márkát. Na most a felesége a horgásznak, bármi, bármennyire nálatok él az emlékeitekben? Hát mert van, Tot Judit a szinkron hangja, de nem emlékszem a horgász feleségére, ugye El, Kalambónak a feleségét Vannak olyan lát, epizódok, a horgásznak amik, van felesége. Vannak olyan epizódok, amik télen játszódnak a ho, -ho, -ho És, és, és ott, ott az ott lehet, hogy csak egy rész van, de azzal kezdődik az epizód, hogy nagyon depressziós a ho, -ho, -ho mert nem tud kimenni horgászni. És akkor ott Igen. a feleségével valamit fesztoznak. <gül> Otthon kell lenni a feleségével. Ez ilyen Christmas special, nem? A ho -ho horgászból Lehet, egy karácsonyi hogy itt a tél, a hideg tél, a horgász szíve mit remél. Meg itt ilyen vannak, hogy nincsen sajt, csak, nincsen hal, csak kokokok, kolbász, így megy a nagy ho -ho horgász, valami, valami <gül> <gül> ilyesmi. Szerintem ez egy semmire kellő rajzfilmsorozat volt őszintén szólva. Én nem kedveltem nagyon. Tehát ö, inkább súlytva érzem magam a hóorgász által sem, mint ö, ö, ö, szórakoztatva, őszintén. De a gyerekek az ott tök során vannak. A fogyasztottad drobi vagy, vagy azért már hát voltál egy, rá valahány. Természetesen éves. gyerekkoromban is fogyasztottam, meg később is. De már a gyerekkoromban levágtam, hogy a Géza sokkal jobb. Tehát az, az, azonnal feltűnt. Tehát egy érdekes módon a gyerek is azonnal levágja, hogyha valami sokkal jobb. Nem? Egy olyan azonosulás élményt nem tudok elképzelni, hogy mondjuk megnézem a mézga Gézát, másnap bemegyek a, az oviba és eljátszom, hogy van időgépem, és a kövő kiküldött nekem egy ö, valamit. Igen. De azt nem tudom elképzelni, hogy én vagyok a kukac, köldráma, és Igen. a érte, és akkor Ugyan. beugrok. Nem, nem játszom, nem játszom, hohohorgász. mekkora volt a merítése, mekkora volt a merítése a mézga De, vagy mennyit, mennyit vállalt a teremtésből Géza, és mennyit a ho-ho-horgász vajon? Az önkényes mérvadóban eddig uh, rajzfilmekkel foglalkoztunk, és ezt a továbbiakban is szándékunk uh, megtartani ezt a jó szokásunkat. Ugye a Doktor Buborról beszéltünk, és ott találtunk egy-két uh, kapcsolódó pontot a korhoz, a frakról beszélgettünk, illetve a nagy horgászról. Uh, mi a helyzet a nyullal? Bennem nem maradt meg jó formán semmi, rákerestem a neten, hogy kockás fülnyúl, erre kiött az angol wikipédia a kockás fülnyúllal. Ugye azt tudtam, hogy a mézgagézát vetítették más országokban. A kockás fogalmam nincs. A kockás fülnyúl az egy szuperhős. Az valójában egy, egy, ilyen, egy ilyen szuperhíró. Ő, ő, olyan, ő a, olyan, mint a pókember, vagy olyan, mint bár, tehát ő, ő nagyon súlyos. Katasztrófákat hárít el, Superman. Uh -huh. a, a, a, Milyen katasztrófákat? Hát két, hát gyerek... két, két ember, két ember nagyon-nagyon súlyosan összevész. E, Eufemizált ember, aki ilyen, ilyen erősszivakodásokba avatkozik mindig. bele. Nem, valójában valami hamisság valami, ha történt. Valaki, ha valaki rossz lelkű áruló, valaki, valaki, ott, valaki ott valami gonoszságot elkövetett, amit nem látott senki, csak a kockásfülű nyúl a Ez az amerikaiaknál ezt úgy hívják, hogy Neighborhood Watch, de ez ma, nálunk a polgáról őrség. Tehát ő egy, ő egy plusz polgárőr Igen. Egy önjelölt rendőr, mondjuk. Egy önjelölt rendőr, mondjuk. Igen, de mondom, család. De ő nem pusztán rendőr, ő igazságtévő. Ezért mondom, hogy szuperhős. Ő azt, hmm. figyeli, ő azt figyeli, hogy hol történik igaztalanság. Tudod, mi az Amikor megtapasztalja az igaztalanságot. akkor ugyanabban közveli. a körben történik az igaztalanság. Hát a látókörében, ugye, szó szerint. Ow, ellát a távcsővé. El. Tehát az, aki a genyó, mindig, az, mindig, találja mindig ezt a szituációt? néz a távcsővébe, és azonnal. Na most azt tudni kell. egyszer kockás. jobbra néz, aztán balra, és így középen így megtalál valamit. Érted, úgy kezdődik mindig el. És aztán elkezdődik a történet. Most a kockásfülű nyúról azt tudni kell, hogy Richley Zsolt, ha jól mondom, ő a, a, az alkotója ennek a Hopusnak, rendezője, rendezője, vagy ő írta a történeteket is. Marék Veronika az író és rendező. Ez A rendező. És no, 74 és 76 közötti. Ö, Igen, a kutásról, az most a is az, az én drága aranyázzal. feleségemmel nagyjából egyházban laktak és azok a karakterek, akik a kockásfülű nyúlban szerepelnek, Aha. a kislány, illetve az a, az a dagat, rövid nadrágos kisgyerek, aki folyamatosan szemétkedik mindenkivel, ezek, ezek valóságos karakterek, tehát a, azt hiszem a mozdony becenévre hallgató gyerek, ez Aha. a kis genyó, aki egy létező gyerek és a feleségem ismerte. Azon kívül ugye ez uglói történet, az akkor Budapest legmagasabb lakóépülete lehet, hogy ma is az, de a Kassai az téri szépen. Magasház, uh -huh. ahol láttuk már hogy Gyurcsánytól Puzsérig mindenkinek az óriás plakátját kifiggezve. <gül> ez sem életlen. A kockás fülünyúl annak a tetején lakik. Aha. A Kassai téri Magasház valószínűleg a legnagyobb lakóház, ugyanis Budapesten a rádió és televízió adótornyok után az épület célú, célú épületek közül a parlament és a bazilika a legmagasabb. Mi az, hogy épület célú épület? Hát, hogy, de nem, nem, de lap, hogy, hogy nem, hogy emberek be belemenjenek és ott tartózkodjanak benne. Nem, nem egy, adóta nem adóta egy antenna, hanem, hanem egy igazi épület. Bár az antenna is épület, hiszen felépült. Nem, ennyi, de ennél többet nem lehet elvárni egy az antenna nem épület, nem épület, nem épület, nem épület az adótorony az nem épület. Nem épület, nem épület. Az nem, az nem épület. Ez, ez És tudod, mi gondolok őszintén, hogy az eiffel sem épület. Mert egy ilyen vasszerkezetű dolog... Sőt, a ami, parlament se az. Az egy Az egy érdekes. Hmm. Tehát, hogy mondjam, hiányzik belőle, mert ha, ha egyszerűen csak egy vasszerkezetet összeraksz, az még nem épület. Azt azért érezzük, hmm. hogy ahhoz falak kellenek. Az eiffel ezért tulajdonképpen ebből, ebből az adótorony kategóriából, ami még nem épület, abból nem, abból abból... Ö, ö, a legmagasabb, ami van, az az torony, a legnagyobb. De valójában az torony nem épület, hiszen nem lehet benne lakni. Nincsenek falai. Az egy vas szerkezetű torony igazából az adótorony kategóriában indult, és betetőzte és megkoronázta azt, és átadta a helyét végleg az építészetnek. Uh -huh. Tehát, hogy így a, az épület, azt érezzük, hogy annak falai vannak, ott van, ott, ott habarcs van, vagy legalább betonlapok. Tehát, hogy az épület, az nem lehet csak egy szerkezet. De hát ö, bizonyos emeletein éterem üzemel az üvegfalakkal határól. Az be van építve. De Igen, az hogy nem épül. Mondjuk, mondjuk azt, hogy nem túl hatékonyan oldották meg, hiszen 300, nem túl 50 méter magasság Sikerült beépíteni van. bizonyos helyeken az antennák. De valójában erről van szó. Aha. De tényleg nem tudunk többet beszélni a kockásfülünyúrról? Nem érdemes. Ejfel, kanyarattunk el. Nem, nem hiszem, hogy jó. De az is egy kedves mese, tehát gyerekeknek szól, és a gyerekek úgy tudnak lefeküdni, miután megnézték, hogy az agyuk nincs telebombázva mindenféle olyan káros vizuális ingerrel, amitől az éjszaka a közepén sírba jönnek át. De helyette arra. eladtak nekünk egy olyan világot, ahol hogyha egy plüsnyúl nem tud helikopterhez repülni, akkor nem talál meg minket senki. Senki az igazságtalansággal szemben. Senki. Soha, hanem mindvégig mindörökkien leszünk tiporva, mert nem látta a távcsövőn egy plüsnyúl. De valahol hamis remé remé szóval. reményt ad arra, hogy a, hogy a családon belüli erőszakot, ha újra megtörténik, majd a kockásfülű nyúl meg fogja akadályozni. Igen. De, de ez két nem, egy egy egyrészt másrészt. Mert mi, mi az, hogy nincsen ö, hamis vizuális ingerrel való üzérkedés? Hát kockás, a füle neki, nagyon eleve, eleve, eleve, eleve egy mese az egész, és ezért van egy kedves kockásfülű nyúl, ami és egy egész mesét írok köré. És akkor tulajdonképpen ezek a rajzfilmek úgy készülnek, hogy a szülő meséli, a gyerekének a mesét, erről a nyúról, hogy ez hogy repül, meg helikopterezik a fülével, és hova repül, meg mit lát meg, és aztán így úgy gondolja, mivel hogy ismer valakit a rajzfilmgyárban, hogy ebből akár lehetne többet is csinálni, mert hogy ez egy jó kis mese volt, amit szóval. a gyerek is szeretett, megjelmezett. Hogy kívják a valóságot, volt, aki biztos kockás fülrajongó. V.V. Aurelio, v. Igen, Aurelio igen, ő is helikopterezett. De csak előtte nem tápcsövezte be, hogy hát hova kéne helikoptérezni, hol van igény a püst polgárőrre? Volt azért az igény, arra a helikoptérezésse is. Igény különben, is volt? Hát különben nem ment volna le a tévében. Hát a a kockás ezt a bully intézményt a Mozdony nevű rossz kis fiú szerepében időben megtalálta, nem? És hmm. azóta ez így elmerült, most kezd, most kezd az amerikai... Ö, televíziós filmes kultúrában így felmerülni, hogy akkor rehabilitáljuk a gíkeket, akiken eddig röhögtünk, és szorítsuk vissza a bulliskodást, ugye ezt a, a, az iskolai gonoszkodást és erőszakoskodást. Jó, de azt azért hozzátenném, és kicsit megvédeném a... hogy hívják ho, -ho, -ho bocsánat, annyira jelentéktelen, hogy már is felejtettem. Tehát uh, ho ho együtt megvédeném azért, mert ezek tényleg kedves mesék voltak. Tehát ezek nem olyan rajzfilmek, amiben ütnek-vernek mindenkit. Én mondjuk imádom a Tomés is, azt hozzátenném, és gyerekkoromban is imádtam, és folyamatosan uh, nagy csörtéim vannak a feleségemmel, hogy ezt most a 7 és 11 éves uh, fiaim nézhetik-e. Uh, szerintem nem annyira, szerintem meg simán. Szerintem, De értem, is, értem de, hogy de, ott sérülést okoznak. Nem, elmással, nem sérülés, hogyha sokat nézik, akkor este, este nem annyira tudnak állás. elaludni. De ezek tényleg nagyon kedves mesék, és, és amennyire bárgyuk és bugyuták, ez ennek a korosztálynak ez nem árt. Én azt gondolom. Már csak, az, már csak azt kéne megtudnunk, hogy a, a, a Grimm, Grimm meséken felnőtt nemzedékek, azok lehet, hogy meg tudták védeni a helyet, ahol élnek. Az a kérdés, hogy a kockásfülű nyúlland nyúl felnőtt nemzedékek meg tudják-e védeni azt a helyet, ahol élnek? Kényes mérvadó a 90.9 jazzin. A műsort Szabadságunk alatt felvételről sugározzuk. Bőrendünkben Kleidermannal, mannal, a gyermekszépségversenyekkel és a pankrációval épp más kultúrákból veszünk mintát sajátunk újraértékeléséhez. Az eredmény borítékolható. Magyar rajzfilmek sorában azt hiszem, hogy a következő, amit így érinthetünk a 70-es és 80-as évek találkozásáról, az a vizipók, csodapók. Ez ilyen 76 és 84 között termelt ö, epizódokat, és ö, itt, itt nem a klasszikus ö, rajzfilmes istálókról van szó, nem, ö, se, se nem a csukás sajdik dargai, Se nem ez a, ez a romhányi nap József Ternowski. Itt dr. Az utóbbi, az György a szerző. Az, az utóbbi a lényegesen komolyabb, és veretesen. Én is oda, én is afelé vonzódom, ezt meg kell mondjam őszintén. A vizipóknál mi a, mi a pláne? Az, az a helyzet. Hogy mondjuk, hangon beszélt mindenki. tehát Aha. Mindenkinek. Fiztak? Hát, vagy lufisztak, vagy szerintem megoldották, ha nem is digitálisan, de akkor valami analóg uh, hangtechnikával, de akkor mindenki... ahhoz kellett, fölvegyék. De nem? Hát akkor azt már meg lehetett csinálni vagy úgy, a vizipók, hogy a vizipók vagyis, nem kellett a sebességen változtatni. Az egy, tole, az egy tolerancia demózás volt, az egy tolerancia előgyakorlat volt. Az arról szólt, hogy a, a keresztes, ugye? A keresztes okay. <laughs> pók keresztes, hát ő a keresztény. Ugye? Uh -huh. Keresztes pók. És a vízipók a zsidó. Ű, hát a vízipók a zsidó. A vízi a keresztes lesz, pók az a pókságot a keresztességből vezeti le. Ő azt gondolja, hogy a világon minden pók keresztes, olyan, mint ő. És jön a vízipók, amelyik azt mondja, hogy hát ő nem olyan pók, de ő is pók, csak nagyon másfajta. És a, az azt mondja, hogy az nem pók. Tehát mindig van egy ilyen, van egy ilyen a, a, a keresztes, elvitatja, a vízipóknak a pókságát, a jogát a póksághoz. Erről szól minden vizipók epizód. És a, a, de a végén elismeri. A, na ez a vízipók, hát ez egy csoda Mindig ez a vége, ami azt jelenti, hogy hát kvázipók, de egy ilyen, így, innentől inkább már kicsit tiszteli. Az, az fontos, hogy benne van. De, nem, a de továbbra be. sem olyan, mint ő. <há> Tehát, hogy így szó nincs arról, hogy így így hogy így ja így hát mi mi egy formák vagyunk, nem. Hanem, hogy azért ez egy ilyen fura dolog, ami akkor pók. De, miért, de miért mondja, a pók? Mert furmányos vagy? Nem, azért, mert azért, mert. Azért, mert mert nem érti meg, azt nem veszi be a feje, hogy, hogy vízre hálódsz vagy a guborékból, vagy mi, a, mi van? És valójában, hát igen, ez van, mert hogy ezt ez David Attenború is megerősítheti. Egymás mellett élünk, és nem vagyunk egyformák, és ezt nem tudja felfogni. Ez a legnagyobb hazugság egyébként ebben a tolerancia hisztiben, hogy egyformák vagyunk, hát pont, hogy nem. És ezt kellene megszokni, nem? Hát igen. De ha már itt, ha már itt úgy gondolod, hogy a kereszt keresztes pók a keresztény, és a vízipók zsidó volna, hogy ha úgy vesszük és egy lábra áll, akkor, akkor hét lábát föl tudja emelni a magasba és egy menórát képez. De ez se véletlen. Ugye? Nyilván az alkotók is erre gondoltak, is meg... ez egész biztos. Ne, ne, ne, a a, a, a vízipók a vízi csodapók az tulajdonképpen erről szólt. És a. kettejükről szól, mert míg a, a többi rajzfilmnél jól behatárolható, 3-5-6 karakter a főszereplő, addig a vízipóknál itt van ez a képpók és utána ilyen, ilyen csigák és rákfajták tömkelege. Mm. Te, de, de, Akik csak meg is nyilván, nyilvánkolni őket, tudnak, semmi De annyira se. számtalan a számuk. Hogy, hogy nem jön ki belőle még egy lukrécia és egy szerénke De csodál, de, csodálatra, de csodálatra méltó egyébként a keresztes. Ő a levegő királya, ő a légtornás és ő azt képzeli, hogy a teremtésben nincsen nála nagyobb. Nincsen nagyobb, mint a keresztes pók. És aztán meglátja a vízipókot, amelyik úristen a víz színén jön, és a víz alatt buborékokban él. Uh -huh. Ez pók. És hogy ez, na ezt nem veszi be az agya, hogy ez valami, hogy lehet valami ennyire más? Azt gondolja, hogy ő esett nagy király, és szembesülnie kell vele, hogy itt van egy ilyen... Erős ügy, kihívó. Ügyes, ügyes, kis kihívója. Igen. igen Amiatt még nem látott. Igen. M mert, mert felmegy a városba a keresztes pók, nem? Igen. Hogy 30-35 éves koráig a Petrencer út mellett játsza az eszét, aztán bemegy Miskolcra, és és hát a bányászok Itt az első <gül> fordúkban. Rajzfilmekről beszélgetünk, olyan rajzfilmsorozatokról, amelyek a fiatalukorunkhoz tartoznak hozzá elég szervesen, és hát ilyen a Pompom. A Pompom, ami nekem tök olyan, mint a Pomukli, őszintén. Szerintem ilyen hasonló sorúfra jár a kettő, van egy skizofrén főhős, Ugye a Pumukliban ez édermester, itt meg ez Picur. Aki egyébként a könyvben, ő nem Picur, hanem ő neki egy másik de. neve van. De a valójában... Könyv jobb volt. De van ennek jelentősége? Van egy másik nem, Bogyó. Őt bogyónak hívják Aha. a könyvben. Tehát őt, őt átírták a rajzfilmekre. Szóval te a könyvet is olvastad? Igen, én olvastam. Tehát a el, te olvastam. rajongó voltál ezek szerint? Igen, sokkal jobban kivannak dolgozva a karakterek Igen, a könyvben, Igen. és a, vív, a belső vívódásuk. <gül> Igen, én követtem ezt, én ismerem a hősöket, az óra gerincű felpattanót. <gül> radírpók. A radírpókot természetesen festék tüszentő papciben Na most Igen. nem azért mondom, hogy tényleg a vízipók egy csodapók, de ehhez képest egy radírpók. Mennyivel ütősebb? Hát igen, de az egy másik világban van, az már egy kicsit LSD-sebb, vagy LSD-vel itatottabb világ, a, ugye a fantázia világa így kívül. Egyébként volt az a, talán csehszlovák vagy lengyel sorozat, a varázsceruza. Uh -huh. Meg tudjátok erősíteni, hogy melyik nemzetesen? Lengyel. lengyel? Azt... Ö, Tudom, hogy Hogy, hogy, hogy a varázsceruzával ugye az történt, hogy a rajzolt kisfiú, ha egy ceruzával rajzolt valamit, az ugyanolyan igaz, lett, mint ő. Mi ebben a varázslat? hiszen ő is rajzolva van. Érted? Semmi az varázs azért, nem azért. volt abban a ceruzában, De az csak egy rohadt ceruzában. Ez, ez egy kislány, aki a sapkájával beszélget. Ebben nincsen semmi vicces. Itt van egy kislány, van egy sapkája, és a sapkájával beszélget, vagy nincs is sapkája, csak érzi a fején egy kis nyomást, és azt elnevezte pompomnak. Egy kis nyomást, nyomást a, fe, a fején, és, és azt hívja pompomnak, és ez az a pompom, aki meséket mesél neki az rugó gerincű felpatta felpattanóról, meg a, meg a, a, hát mondod, a kövér a, a mond, azt mondod, hogy Picur agytumoros és ezért a, az a pompom, ami oda nyúl és érzi a pompomat és az Ó, beelesdézi az ő agyát szemben. és eldeformálja nem. Nem. egy olyan Nagyobba világba. Nagyobb a baj. Fú. Picur schizofrén. Kisoda sodapompon, hogy nem ismertek? Igazán senki sem ismert, mert hol ilyen vagyok, hol olyan. Bámulatosan tudom változtatni az alkomat. Ha akarom, olyan vagyok, mint egy szőrpamacs, vagy talóka, vagy egy újas kifordított mutakesztű, vagy szobafestőpenzli, vagy papucs orrám pamutboj. Most leginkább sapkához hasonlítok, ahogy ülök az ágon egy szép, hosszú ágon föl lehet. Mintha egy szellő hintáztatja az ágat. Picúr, skizofrén. Picúr, skizofrén. Picúrnak van egy tévképzete. Az a tévképzete, hogy, hogy, hogy van egy, egy barátja, aki a fején ül. De az iskolában. Ez a haja. Igen, de az iskolában, ahol, ahol, ahol neki egy szerepet kell játszania, a normális embert, oda nem jöhet be. Érdekes, ugye? Csak, azért négy megvár, hogy csak négy szem találkozhatnak. Édermester és Punukli csak négy szemközt találkozhatnak. Picur és Pompom csak négy szemközt találkozhatnak. Vajon miért? Hát teljesen egyértelmű, mert ő egy tévképzelt. Egy tévképzet senki nem erősítené meg. Bárki a valóságból nem látná őt. Ezért őtől el kell válni, mindig el kell búcsúzni, amikor belépünk, átlépünk a fantázia világból a valóságba. Ezért kell elbúcsúzni, és kérdezi a pompomtól. Kérdezi, hogy megvárhatlak? Kérdezi a skizofrén tévképzet, és mondja neki a picúr, hogy hát... Ez kicsit ilyen Nyitva hagyja a lehetőséget, tehát nyitva hagyja az őrületnek a kaput. De például akkor az a kérdés, hogy picur, miért nem viheti haza pompomot? Hát otthon is magára csukhatja az ajtót, és akkor pompom beugrik az ablakon, hm. és akkor ott együtt vannak. De a Picc lakásában sosem a... együtt. Mert nem kell a sapkát fölvenni, amikor csak az utcán. Mindig csak az utcán van rajta. Az a de... sapkája. Az a sapkája a kis-kizofrén gyereknek. Én azt hittem, hogy a de... haja. De az ilyen tavaszi-nyári hangulatú az egész. Hm. Tehát mindenkinek sapka. Parások a szülők De lehet, figyelj, ha nem sapka, akkor még nagyobb a Most nézd, ha nem sapka, akkor még nagyobb a baj. Most nézd a sapkájával beszélgessen a gyerek, vagy a képzel barátjával, aki a fején ül. Szerintem egyszerűen otthon sincsen biztonságban, mert a korábbi gyógykezelésére a szülők szállították oda. És az nem egy volt egy kellemes emlék. Úgyhogy inkább otthon sem erőlteti. Az iskolában is azért bújtatja el ezt a szokását, mert fél, hogy a szüleinek artúr! Na a beszéljünk ő, ő, ő az, aki... Ő egy nagyon érdekes, összetett jellem, én úgy gondolom. Vagy szerinted inkább egy Szerintem egyszerű... Szerintem az összes hős közül az első. Már úgy értem, hogy pompomon, meg picuron kívül. De pompom például nincs is benne a sztorikban. Ő nincs, ő csak a mesélő, de a, a gombócartúr az állandó visszatérő szereplő és valójában nem ő a főszereplő, hanem ő valami nagy megfejtő. Tehát akármilyen konfliktus van, ami elér egy olyan pontra, amikor már kezelhetetlen, mindig gombócartúrt hívják. Aki egyébként egy ilyen gyakorlatilag, hogy, hogy is mondtad, étkezési zavaros vagy? vagy hát egy, egy, egy elég súlyos elég, étkezési betegség Van egy nagyon-nagyon van van egy súlyos betegsége, de mégis valahogy, valahogy olyan képességekkel rendelkezik, hogy teljesen egyértelmű, hogy mindig mindenki őt fogja hívni, mert ő meg tudja oldani a problémát. Mert és testi rendszerint... fogyatékos és nem szellemi. Itt, e ezen a ponton válik el uh, 1978-ban világosan ez a, ez a két uh, kategória, ja. amit az emberek még a 90-es években is egybe mostak. Mert azt hiszik, hogy uh, aki nekem... megsérült, az fertőz, azt hiszik, hogy aki sántit, az hülye, és azt hiszik, hogy aki hülye, az fertőz. De nekem pontosan ezért tetszik egyébként Gombóc Artúrnak a karaktere, mert egy olyan figurát mutat be, ami nem a tökéletességnek a tökéletessége, tehát nem egy olyan egy szuperhős, model. aki jóképű, izmos, jó humorú és semmilyen hibája nincsen, hanem tényleg van egy van egy ilyen rakás szerencsétlenség, akinek amúgy nagyon jó szkilljei vannak arra, hogy hmm. problémákat oldjon meg. Az és ezért az jobban okos, azonosulható, jó kedélyű, mint egy szupermen. Kicsit túlsúlyos karakter ez a munkahelyeden a, a könyvelőnek a figurája, tudod? A de nagy hangú Gabika, aki, akinek ha névnapjára ajándékot veszel, akkor mondja, hogy ugyan elmentek a francba, megbeszéltük, hogy nem veszünk semmit, de azért aranyosak vagytok, nem? De ez Zagog, nem ilyen a, a gombócart. Tart. A gombócart, az olyan, é. hogy meglátja a csokoládét és így, és így elveszti az eszét. De tényleg, mm -hmm. tehát onnantól Akkor fogva drogos, ki addiktív. Lehet, hogy a gombóc az a picurnak a múltja, az a drogos múltja, ami miatt a skizofrénia kialakult nála. Aha, tehát lehet, hogy ő valamilyen orvosilag lefogyasztották? De neki voltak táplálkozási zavarai? Nem, nem, nem Kábítószer fogyasztási zavarai voltak neki, nem táplálkozásiak. Az Nagyon azért? jól táplálkozott. Lehet. Nem, Főleg egy... miután egy, egy kicsit drogozott. Nem, nem, nem szerintem ügyesken? nem így van, nem szerintem nem így van. Szerintem úgy van, hogy a pic van egy, van egy lehasat ténye, és ez, ez az a kitáplálkozási zavaros. Az a gombóc aki aki ő válni fog, hogyha sokat zabál a csokoládéból. A Gombócartúr az egy lehasított téna, aki viszont tényleg sokat zabál, nem úgy, mint picúr. Picurnak nem szabad annyit zabálni ezekből a csokoládékból, és picúr jól tudja ezt ezért létrehozta a artúr, aki gombocartúr eleget tehet ezekből a csokoládékból, mindenféle Mindent megkostolhat, mert picur tudja, hogy neki nem szabad. Picurnak valószínűleg azért nem szabad, mert van valaki a környezetében, mondjuk akár az anyukája, aki ennyite a sok csokoládéból, és annak nem lett jó vége is olyan, mint Gombóc úr. Ő egy ilyen csodálatos személy, ugyanakkor picúrnak nem szabad. Gombóc kiemelkedik ebből a mezőnyből, mert ez a radírpók, meg a madárvédő golyókapkodó, festéktűszentő habciben ő és, és az említett órarugógerincű felpattanó, ők epizódszereplők. Tehát a Gombóc az egy ugyanolyan állandó bástnyelje a sorozatnak, mint akár Picur vagy Pompom. Gombóca, äh, pompom, ő a, ő a belépő a, a skizofrénia világába. Ő a, ő a kapuőrzője. Amikor belépsz, akkor Gombóc Artur, ő már a, ő már az, aki körbevezett téged, olyan mint Vergilius, aki körbevezeti Dantét az alvilágban. Tehát hogy ő, ő, a, ő, ő az idegen vezető, uh -huh. ő az aki elvisz téged ebbe a világba. És ennek a világnak, ahol egyéb, aminek egyébként Artúr is a, a, az egyik lakója, ennek a lakója radírpók, a festék tüsszentő vagy a zorarugó gerincű felpattanó. Van még egy eleme ennek a sorozatnak, és ez pedig a mézga család. Ugye itt a rajzfilmek között megint csak a romhányi Nap József Ternovszkivél a háromszögről beszélünk. Ez a, ez a megáldott ihletet háromszögről beszélünk. Itt, történt a legjo, itt történtek a legjobb dolgok a magyar rajzfilmgyártás történetében. Igen, amíg a bermuda háromszögben hajók és repülők tűnnek el állítólag, addig a Nap romhányi háromszögből a macska fogó emelkedik ki végül meg a mézga család uh -huh. és ugye a Mézgacsaládnak családnak elvileg volt egy negyedik évad próbálkozása 2005-ben két epizóddal de három teljes évadot élt meg amelyből ugye az egyik a, a, a amikor az ülbe járkál az aladár az a, a másik szerintem. amikor nem is sorba mondom az első évad az a köbük is amikor, igen, igen, igen. igen. Amikor, a, amikor a köbüki küldi nekik a tuticucokat a jövőből. De várjál, nem, az nem a köbüki öt öcsinek hívja, mert azért hívja öcsinek, mert a köbük unoka öcse. És tök vicces az egész, hogy egy, hogy egy ősz öreg embert nevez öcsinek. Ő viszont visszafele köbükinek hívja a mézgát, tehát a mézga a köbüki valójában, mert ő meg a köbük... Nagy igen, igen, igen. Mert az emzéperiksz a fiatalabb, hiszen ő él a jövőben. Igen. És ugye ugye itt van ez, amikor a jövőből kapják a jó kis tucokat, aztán ott van az, amikor az aladár az űrbe jár ki, a felfújható űrhajó vágyoló. Hegedjutókból. És ugye ott van, amikor körbe mennek a világon. Ez az elragadó, hogy erről elfelejtkezünk, annyira magával ragadó, meg annyira brilliáns az egész mézga univerzum, hogy két komplet science fiction évadot készítettek. Az egyik az ugye a köbüki időben ö, technológia, ö, küldős, ö, társadalomkritikus, ö, ro, rohadt kemény, leg, legszínvonalasabb rajzfilmek a, a magyar rajzfilmgyártás történetében. És ugyanakkor meg itt van, emellett párhuzamosan, amikor Aladdár utazgat az űrben, az pedig száz science fiction gyakorlatilag hasonló igényel, vizsgálja ezeket a kérdéseket, ezeket a nagy, modern problémákat, mint mondjuk a Star Trek. Tehát, hogy az egy olyan évad volt, annyira ha. progresszív gondolatok voltak benne, és, és hogy ez az elképesztő, hogy ilyen szinteken tudott kommunikálni a Mézga Géza, meg a Mézga Aladár, meg ez a világ. De hogy senki nem vette észre, hogy sztifi van, szó, szóval nyilván tudjuk, megértjük, de ugye mondjuk a szüleim, akik azt mondják, hogy áh, én ilyen állatságokat nem nézek, ilyen kitalált hülyeség. Hát az, kitalált a... hülyeség, érted hát... a Don Kióta is kitalált hülyeség. Úristen, is, van olyan, a... Nem és nem a néz. Gulliver, és a Gulliver. Igen, az... de, de ezekre egy szavuk nem volt. De amikor a második dimenzió volt egy olyan, hogy elutaztak a második dimenzi dimenzióban, két dimenziós, két dimenziós világban voltak, hát én azt újra meg újra megnézem, de komolyan, az annyira geniális. Tehát hogy azt érzem, hogy még a Mézga Géza, meg Mézga Aladár, meg ezt az egész világot is meg lehetett tölteni, annyira progresszív tartalommal egy ilyen, és ehhez kellett egyébként ez az egész ilyen kádárizmus, hogy egy ilyen vicc világban lehetett csak progresszív tartalmat közvetíteni. Hát hamarabb fel. Miközben a, a karakterábrázolások is nagyon-nagyon érdekesek. Itt súlyosabban benne vagyunk egy valósággal összefüggő kis, kis kapocsban, én, mint a bubó bu bu bu esetében. Én az elmúlt években szerintem többször néztem meg a Mészgagézát így a gyerekeim jó voltából, mint szerintem ti összesen. De remélem majd majd fogom? Hajlá, de hajlá, s, Jó szórakozást hozzá. Na de az a lényeg, hogy ilyenekre lehet rájönni, hogy ott van a Paula. A Paula, aki egy ilyen urinő, de egy ilyen rettenetesen ostoba, de ilyen folyamatos ilyen uri alűrökkel. Ő egy, rende. Ez rendes lány, ezt nem, nem átalja ismételgetni, úgy elmond. Igen, és Bármi így is legyen az. utal arra, hogy gyerekkorában, és nagyon fontos, hogy gyerekkorában nekik szolgálójuk volt. Miért mm -hmm. volt gyerekkorában szolgálójuk? Mert ez körülbelül a 60-as években játszott ez a történet. Akkor a Paula egy olyan 40-es körülbelül, tehát Szerintem Abszolút. borzalmas, ahogy ezzel a Hufnagel Pistivel szívja a vérét a, a, a Gézának. De érezni, hogy a faula még a horti érában született, és még abban a uh -huh. világban nevelkedett úri Lány volt, uh -huh. aki utána megismerkedett a Hufnagel Pistivel. A Hufnagel Pisti, soha nem láttuk, nem feltétlenül 56-ban lelépett. Erre nagyon sok finom utalás a harmadik évadban, amikor ugye üldözik őt egy világon keresztül. Ő egy 56-os ez teljesen világosan kísérdik róla, hogy szélhámos. A, az egészben. Persze, Szélhámos. Hát ezt nem tudhatta. Ő volt a vonzóbnak tűnő választási lehetőség Paulának. Minden nő kezében az ütőkártya, az bezzeg az előző, bezzeg a Marci. Na de hol van most a Marcid? És amikor, eh, Robi, te történész vagy, te ezt jobban tudod, hogy eh, mi is történt a horti rendszernek az úri a így a, a, a, a második világháború után az ötven esélyekről. őket. Tehát mindenféle, mindenféle de gyakorlatilag olyan szinten társadalmilag kegyvesztettek lettek, hogy a Paulának, aki valószínűleg hmm. egy szépséges fiatalasszony lehetett, de ennek ellenére nem lehetett sok esélye arra, hogy valami jó partit fogjon ki magának. kaptak Kádárista kisembert a nyakába végül. Pontosan. Ez a Megkapta Kádár, Kádár János kisunokáját ezt a proletár, hát proletár fiú, Nem a birtokról érkezett a tőke alapú jövedelem, kellett valaki, aki azért bejár Csinovnyikoskodni valahová készpénzért. Ugye? Pontosan, és ez a igen, És, ugye, lehet, és a, a, ez nagy is a nagy megalkulás a Kádár rendszerrel, a Hufnagel Pisti ígéretének az elszalasztása, el, el és, és a Paula, ő az anya. Ő az anyaföldű Magyarország. Ő Magyarország, aki hozott egy ilyen dönt, és aki ez az ilyen Hort, Hortinak még az unokája, ő igazából, aki, így a kis unokája egy ilyen kis úri hölgy, aki, akiből végül hát ilyen panellakót csinálta a rendszer, mert hogy így lehetne az, az országok? Nem, ők a Kökölcsin utca 13-mal laknak. Tehát valami polgári lakásban Na, ezt ne felejtsük el. Jaj, világos. És ugye ott hát. lakott már is szomszéd, uh -huh. aki De... szintén érdemel egy-két szót. Hát, na, na, na, ő klasszik egyetemi tanár, vagy valami, valami docens. De az is egy rohadék megalkuló stárs. szervilis ö, szemétláda. Tehát, ö, az ő karaktere a harmadik évadban, hmm. amikor együtt utaznak, akkor bomlik ki, hogy ö, egyik másodperccel a másikra tudja ö, felbontani a szövetségét a mézgáékkal, elárulni őket, majd visszasúgyomni hozzá. De az ő hozzá számára egy... a mézgáék soha nem is voltak emberek, ezért ő nem követel bűnt. De amikor mint, megkapja az ingyen emberek. repülőjegyet, hogy elrepülhetnek Ausztráliába Steve Hufnagelhez, az, az akkor jó, azért minket. boldogan elfogadja. Az hogy, az, hogy miért nem a Hufnagel Pistihez mentem feleségül, az egy ilyen monarchia visszasírás, hogy ha, ha most mi Ausztriához tartoznánk, bezzeg mennyivel más ö, körülmények között élnénk. No. De volt egy komplet tévad, ahol ezt a hufnagel ezt üldözték a uh -huh. földgolyón keresztül. És végül teljesen egyértelműen és teljesen nyilvánvalóan kiderült, hogy nincs hufnagel -pisti. Ő olyan, mint a, mint a Kalambónak a felesége. Hogy így átállítólag hát van felesége, de az, az, soha nem bizony, bizonyosodik be. hogy De van, nyomai vannak, csak Jó, el kellett tűnnie. Huff igen, nasal, nem, nasal, nem, hogy valójában arról van szó, valaki, hogy ez, a, ez az ígéret... Ami elől, a, amit elszalasztott valójában a Paula, amikor hozzáment a kádárista emberhez, Gézához, a, az az ígéret soha, soha nem létezett, nem volt igaz. Nem volt igaz, nem volt, soha nem volt érvényes igéret, soha nem valósulhatott meg. Ha nincs 86, a Hufnáger akkor is egy link figura lett volna, és soha-soha nem gondoskodott volna úgy Pauláról meg a gyerekekről, hogyan a Géza. Uh -huh. És ez, ez, a, ez a nagy értékítélet, meg ez a nagyértékválasztása végén az egész, ez a csak tanul, hogy nincs ez a pista. Nincs! Nincs! Akárhova megyünk a világon, világon körbekereshetjük azt, aki jobb, jobb lett volna, mint a Géza. Nincsen! De ez, Nincsen, ez Paula! A... Öreg vagy! Öreg vagy, mert nem kell lesz senkinek, és a Géza szeret, és itt van melletted. Ez az, a, az igazság. Ez, a, ez a, a versenyló, amiről álmodik a nő, hogy bezzeg az a csávó, mit tett volna, megértem, értem, de az, a, ez első percben dobbantott volna, és nem húz le 40 évet Jaja. A, a, Jaja. a kutyával, a macskával, az és, egész és már is Az da. egész történetnek az én számomra a nagy, a nagy a tanulság az az, az, az, az, az az, hogy apa. a Paula nem tudja, hogy mekkora szerencséje van a, a Gézával. Uh -huh. Nem, soha Valulában. nem látja be. Egy igen. életet panaszkodik És végig, a, miközben a, a Mézga Géza meg egy életen keresztül szolgálja. Jó, a de a családot. Géza az rettenetesen nagy süttyó. Tehát az, az, az az, a borzasztóan süttyó. Nagy süttyó. A Polo pénzes proli, a Géza meg uh, sima proli nagyjából. De, de Azért de a két mondom, gyerek a már is nem veszi őket száma, mert az az egyetlen tanult figura az egész sorozatban. De a két, de a két gyerek közül... Egyértelműen az, az Aladára jól sikerült gyerek, mm. és a Kriszta az meg a semmire kellő. Mm. Tehát a Kriszta, az, az, az, a, a, nem is tudom, hogy kell azonosulni, az Aladár az, egy, egy, az, aladára, az egésznek az értelme. A az, a, igen, de az, a, tudod mit? Oké, okay. az Aladár az egésznek az értelme. A csodagyerek. Ami ebből a názból születik, ő valójában az Aladárért történt ez az egész, e, egész nagy megalkúvás a Mézgagézával. Az aki, igen, az, a, a, a, az, az, ami a, meghaladja a Mézgagézát. Magas, az Magasan, ennek az nem, egész szembedés. Ő már ő az aladárba már, a, már az alkotók magukat írták bele. Valójában az alkotók, az, a, a, a, azok, akik képviseltetni akarják magukat, saját magukat ebben a történetben, azok aladáron keresztül szólalnak meg. A mai világban az aladár az, aki az iPadjével föltöri a szomszédnak a wifi-ét, a Krista viszont fölteszi a seggét az Instagramra. Pontosan. Ugye ennyit tud hozzátenni igen. a technológiai újításokhoz. Igen, vagy bármi... Igen, <laughs> Az, az az igazság, hogy, a, hogy, a, hogy a, az aladár az, akiért az egész érdemes. És az aladár az, akiben hiszünk, hogy így megszületik ebből a názból, Az anyaföldnek, a, a, a horti, horti örökségének és a kádárista ember nászának ebből a, ebből, a, ebből a kereszteződéséből megszületik egy olyan Magyarország, Jó, majd, ami, ami, ami majd, a, majd a, az aladárból születik. És reméljük, hogy kevésbé a Krisztából. Ezek voltak a rajzfilmek az önkényes mérvadóban Boros Gáborral, Puzsé Róbertel és Horváth Oszkárral ma. Szervusztok! Hello! Ezek voltunk, köszönjük, sziasztok! Köszönjük türelmüket! A közízlés ma is gondorral tolta a tányér szélére mindazt, amit főztünk. Megbuktunk, és legközelebb újra megbukunk.